Danas na ovoj svetoj liturgiji i sinoć na praznišnom denju dostoji smo se da čujemo ove riječi gospodnju toliko važne, toliko spasonosne i istinite za razliku od svih onih nevažnih, oglažnih, i ubitačnih riječi koje slušamo svakog dana od najamnika, lopova i razbojnika. Slušajući ona vučija zavijanja koja plaše dušu и парализую дух. Эво видимо овцу бесподне, непослушну, горду. Видим у Господу и дам, кои не жало, да буду у саду Господню. И от словесных uvaca pretvoriše se u životin. od životinja odoša i na onaj djavolji demonski nivo. A na tim nivoima duša čovječija čuvši ono vučije zavijanje biva paralizovan. Pogledajte i današnjeg čovjeka. A pogledajmo i u sebe, braco i sese, kad čujemo vučije zavijanje. A to su svi oni zvuci, oni moderni ritmovi. Sve glasovi, sve ona moderna učenja, sve one ideologije, sve su to vučili glasovi duša, udaljena od pastira, <gled> duša koja se udaljava od njegovog učenja, od njegovog glasa, pastirskog glasa, biva uplašena i paralizona čovč pred vutfilm čeljusima tako i duša savremenog čoveka gordog i arhipastiru neposlušnog čoveka biva paralizovana pred vučijim zavijanjem I jedna po jedna daju svoju krv onome koji je tu došao ne da svoju da, nego da tuđu pije. Pogajte kako je surov svijet, pogajte danas koliko smo se na onom materijalnom planu, ali koji strahovito djeluje i na naš duhovni život koliko smo se zadužili Mi danas ovdje govorimo i gledamo, slušamo riječi gospodnje čujemo da su vrata otvorena, da ona postoje, ali kako će čovjek koji je prezadužen, koji je u guši do u dugovima do guše prezadužen u raznim kreditima, kamatama, kako on može da odvoji snagu i pažnju da šuje ove riješi i da se odazove. A tako biva svima onima koji se nebogate Bogom, braći i seste. vidite, U ovo vučije vrijeme narod prezaduže i sve više podliježe pritisima povjerilaca. Život se pretvorio, braće i sestre, u otpogaćivanje rata. Čujete čoveka nejednog, mnogi su takvi koji žive da bi uplatili mjesečnu ratu nekoj banci ili nekom zelenašu, kamatašu. Zamislite kad se život svede na otpogaćivanje kredita. To je, braći i sestre, veliki poraz, zaista veliki poraz. I mi kao narod prezadužan, ove riječi gospodnje, iako to sad već nije tako ni lako ni jednostavno, treba ozbiljno da čujemo. I u njima da prepoznamo gršku u koracima, u njima da prepoznamo glas pastira, da prepoznamo otvorena vrata darstva, braće i sestre, da prepoznamo onoga, pazite, to je tako važno, od toga nam život zavisi, verujte. Da prepoznamo onoga koji je došao život svoj da da, da pogoži za ovce. Ovi drugi dogaze daju povoljnije uslove pod kojima će nam krv piti. Neko će to da uradi brzo, za godinu ili dvije, postepeno oduzimajući i počlevinu, i džedovinu, a neko će to da radi polako, lagano, ali i jedan i drugi dolaze da uzmu, a ne da daju. Mnogi dolaze, braći i sese, pogotovo kroz ove, nazovi, humanitarne organizacije, ne vladine, ove i one dbož dadaju za pravu zimaj nedavno smo čuli da jedna od takvih organizacija koja se brine o našim narkomanima o ovcama koje umjesto da pasu sa blagoslovene paše usmrgavaju sva demonskih paša Fiksajući se, ubijajući se od narkotika, a onda vidjevši da ne mogu više, da nemaju više, da niko više ne da, jer narkodiler samo nekoliko puta daje bespoga, a posle i krv da traži. Pa vidjajući da više nemaju, onda se predaju ruke duše brižnika. I u jednoj od takvih organizacija koja se bavi zaogutalom djecom Božijom, oni dovode, a to boš su tu da pomognu, dovode fakir, dovode mago, dovode instruktore raznih, opasnih duhovnih disciplina, meditacija, hipnotizere, ekstrasense i ovako nesrećenog ogoljenog čoveka pogađaju zlim, opasnim, demonskim raketama, energijama, ubijajući ono malo života što je ostalo u njemu a u kojem imamo i zalog pokajanja. I tako na izgled doveze da pomognu, a zapravo doveze da do krajče. Da namrtvo ubiju i u ovom i u onom životu. A pastir dobri, gospod naš, Isus Hristos, arhipastir, dolazi da život svoj da, da ga položi za ovce svoje. I na ovoj svetoj liturgiji, ne samo na ovoj, na svakoj svetoj liturgiji, a ne služi se jedna ni u ovom gradu, Ni u ovoj državi, ni u ovo vrijeme na svim kontinentima, nego u mnogim gradovima i u svim tim hramovima, braći i sestre, pastir, dobri, život svoj pogaže za ovdje svoj. Kao što otac... Ima život u sebi, nebeski otac. Tako dade i sinu, da ima život u sebi. Taj vječni život, braći i sese, koji sin nosi, kojim živi, rođen u vječnosti od vječnoga i bespočetnoga oce, on, braći i sestre, Ovdje u našoj crkvi stoji ponuđen predložak i sveta ta liturgija nije ništa drugo do nuđenje vječnosti, vječnog života. I to na najbolji mogući način, kako to samo dobri, blagi gospod mogao da uredi. <kuh> Uzmite, jedite i pijite. Ovim svetim evanđeljem gospod zatvara sve naše polemike. On, braće i sestri, zatvara ovim svetim evanđeljem. Ako hoćete, danas on je zatvorio sve televizijske stanice. On je zatvorio, braće i sestri, sve one kanale kroz koje struje masovne informacije, on je zatvorio usta svima nama. Nemaš pravo da se buniš, nemaš pravo ni da štrajkuješ, nemaš pravo da osudjuješ, I naš narod kao nezadovoljan ovim ili onim pa osuđuje time svoju situaciju čineći još težom, problem još većim, dug svoj uvećavajući. Gospod je jasan, braće i sestre, jasan vrata ako ko uđe kroz ame, i ziči će i pašu će naći. Život će naći, život u izobilju. A problem je u tome, što mi ta vrata, iako su ona otvorena, što mi tog pastira, iako je on vjeren, braći i sestre, do dana današnja, evo u crkvi prisutan, dakle i vjeren nevjernom i odsutnom narodu. Dakle, problem je u tome što mi njega ne želimo. Mi hoćemo neke druge učitelje, druge pastire, Pa se onda prepiremo koga da izaberemo, za koga da glasamo, koga da smijenimo, koga da likvidiramo, koga da oklevetamo. I na to nam se život sveo. A sve u prisustvu arhipastira, sve u prisustvu živoga Boga živoga čovjeka u ličnosti njegovoj, u ličnosti bogo čovjeka i sad samo zamislite situaciju bogo čovjek je tu sa nama živi sa nama braći i sestri ako iđe živi onda živi u našem narodu evo ne možemo se nigdje ni okrenuti je da nas neka crkva ne sačeka kako i po selima, i po gudurama, i po brdima, i na vrhovima naših planina, i tu pored naših mora. Ma nema mjesta gdje nema crkve, koja jasno simbolizuje njegovo prisustvo. I svaka crkva, svaki hram, braći i seste, to su ta otvorena vrate. Čegod služimo svetu liturgiju mi nebo otvaramo. Nama se nebo otvara, carstvo otvara, carstvo Svete Trojice, od trej Sine i Svetoga Duha. A oni koji pomažu pastri, izgubljenoj pastri, izgubljenim ovcama, da se vrate u tork, time što prenose glas arhipastir, jer Gospod je rekao u ovom svetom evanđelju da ćemo mi, slušajući učitelje crkve, čuti njegov glas, jer glas gospodin struji, braći i sestre, I čuje se u učenju svih učitelja da crpe. Od apostola do dana današnjeg. Jedan je glas. Gdje god čujete da dogazi do nekih sukoba u mišljenju ili razdvajanja, znajte da je tu džavu umješao prste. Jer jedan je glas. Mi u crkvi Hristovoj, braći i seste, danas... Slušamo glas gospodnji kao što su ga slušali i u ono vrijeme učenici njegovi. To što gospod nije tu na vidljiv način ne znači da duh njegov, duh oca njegovog nije sa nama. Mi čujemo riječi braći i sese, a duh sveti... Pomaže da ih razumijemo, on unosi silu tih riječi, riječi pastira u srca naša i tim blagodatnim magnetom privlači naše biće, naš život, da idemo ka njemu i da uđemo na ta širom otvorena vrata. A sin Boži u ljudskoj prirodi otvorio je nebo, braći i srste. Otac koga danas proslavljamo zajedno sa svim učiteljima crkve Sveti Grigorije Bogoslov, bio je jedan od poslanika arhipastira krista. I u njegovom glasi, u njegovom učenju čujemo glas gospodine. I to učenje, ne samo njegovo, nego učenje svih svetih otaca u toj propovjedi naše svete pravoslavne crkve, koja toliko insistira na tome da se držimo puta gospodnje, da se držimo vjere u svetu, jednosušnu, životvornu, nerazdjeljivu trojicu, da se držimo vjere u bogo čovjeka, Da se držimo dogmata, svetih dogmata, da se držimo, da ih čuvamo i da ih predajemo narednim pokoljenjima, da ih predajemo djeci kao najveću svetilju. Ne treba, braćo i sese, našim sinovima i čerima da im ostavljamo imanje, da ih zatrpavamo u te limene, petonske, aluminijumske grobove, potrebno je da im stavimo pravu vjeru, da im predamo vjeru Otaca naša, da im prenesemo učenje, da im prenesemo glas gospodnji. I u tom učenju, u tom glasu, oni čuju riječi života vječnog imaju put pred sobom imaju istinu, imaju život i sve smo im predali šta im još treba, imaju put put gospodnji, put svetih otaca, put svetih apostola imaju sve predanje, imaju istinite dogmate, imaju istinitu crkvu, imaju sve te tajne u njoj imaju pravo takšno ispovjedanje vjere u skladu sa svima svetima. Imaju učitelje i to po imenu. Imaju svetoga Grigorija Bogoslova. Imaju svete apostole. To nije malo, braći i sestri. su veliki daro. Imaju put, imaju život i to imaju izobili. Da se mi brinemo, ćemo li im ostaviti neko parče zemlje, neki stan, kuću, ovo ili ono. Imaju život u izobi, nek se drže crkve, jer crkva je njihova majka, ona će da ih hrani. Ona postavlja trpezu i daje hleb, onaj najpotrebni nasušni hleb. To roditelji, ma kako bogati bili, ne mogu da postave. I najbogatiji braći i sestre, mada njih, nažalost, najmanje u crkvi ima, ali oni, ako svoju glas pastira, dovode svoju djecu da ih hrane ovdje u crkvi. Oni im tu hranu ne mogu obezbijediti. Ne mogu im obezbijediti ni krštenje, ni miro pomazanje, Ne mogu im obezbjediti tijevo i krv Sina Božijeg, ali znaju ko može, pa ih vode i predaju majci crv i ona ih hrani svojim mističnim dojkama. Imaju put koji vodi svoj. 100% vodi u život vječni, nema što da se skreće ni lijevo ni desno. Pošlujemo izbore drugih, neka svako izabere i Gospod je dao tu mogućnost. Izabere, imaš put života, imaš put smrti i svog. Ako ćeš život, ja sam put u život. Ako ćeš istinu, ja sam istinu. Tako i mi, brađe i sestre, treba to da primimo i da premesemo. To je mnogo važno jer tu smo danas i te kako potanjili svješću evanđelskom. Pa se nešto mnogo brinemo za svoje spasenje. Onaj ko se brine istinski, brine za svoje spasenje istinski. Dakle, blagodat. On, ni bližnje, neće zaboraviti. Biće mu i tekako važno šta će biti sa bližnjima. Sa djecom, sa naraštajem koji dolezi, sa starcima koji zalutaše, sa roditeljima koji u obmani žive. Dakle, Da primimo učenje i da ga ostavimo, braći i sestvi, jer je to najveći blagoslov koji imamo. To je najveća vrijednost. I sveti Grigorije, bogoslov, danas poručuje, iako je on, braći i sestvi, u svoje vrijeme ratovao protiv jeretika koji danas Više nemaju snagu, oni su razoružani. Mi danas upali u neke mnogo jeftinije, mnogo pliće, vode. I tu se davimo. Ali ono što je važno i što bi nam i on poručio, zapravo što poručuje kao učitelj crkve, jeste upravo to da se držimo svetoga toga pravostva. Da se držimo vjere Otaca, da se držimo Arhipastira Hrista, da se ne odvajamo od svetle liturgije, da se trudimo da živimo vrvinski. A vrvinski ne možemo živjeti izvan crkva. Da se učimo od gospoda našeg Isusa Hrista, da se učimo od onih koje on postavio za učitelje i pastire, da se upoznamo sa našom vjerom i da imamo i život, dobar i vjeru dobro, jer i jedno i drugo sjedinjeno spasava i u Carstvo nebesko u vodi. Zato su svi oni tu učenjem prisutni, a na nebesima, braće i sestre, imajući veliku smjelost pred predstavom Boži, mole se za, za nas, mole se da ne odustanemo, da se ne uplašimo, da ne zalutamo. I tako, prateći njih, evo kroz crkvu, vidite i sami, kako to skladno u crkvi biva, prateći njih, Mi ćemo doći i do onoga koji je njih poslao. Doći ćemo do gospoda našeg Isusa Hrista, kao što smo i danas doći. Jer evo praznojući svetoga oca našeg Grigorija, prateći ga, slaveći njegovo ime i njegove podvige, evo mi dođe smo i do svete liturgije. I evo dođeo smo do otvorenih vrata Tarstva Nebeskog. A kad god dođemo gospodu Isusu Hristu, kroz tajnu svete liturgije, mi smo došli do otvorenih vrata. I šta nađeo smo ovdje u crkvi, šta nađeo i danas, ono što uvijek, Nalamo i što su i naši sveti preci nalazili, i maticrrp. Nalazimo животpoloen za nas.ži, si na Božieg da dakle, ko je живот položen ovdje. Postavlja braćoj se se ноvoj sveto trпе. da jemo i piemo iz čaše spasenja i da ime gospodnje proslavljamo. Da ga proslavljamo zajedno sa svetim našim arhijerejima, sa svetim Grigorijem i sa svima onima koji su se trudili i danas molitveno trude i djeluju da se naslađujemo, okupljamo i hranimo se ovih liturgijskih Trpeza. Neka bi dao gospod da i mi molitvama sveti otata naših i ovu liturgiju tako doživimo da u ovom pričašću prepoznamo život koji je položen za nas. Da osjetimo blagodaću duha svetoga da pričašćujući se Mi primamo život na dar, da primamo život koji je pogožen, braće i sesto, koji je sa krsta evo došao ovdje, prosijao i u ovom našem gradu i da znamo i drugima prenosimo da ga ima u izobilju i da nema baš nikakve potrebe za bilo kakvim zaduživanjima, pozajmicama, bilo kakvim kreditima, jer otac je dao sinu da ima život u sebi, da ga ima u izobilju i da ga daje svima onima koji u njega vjeruju, Na pravi, pravoslavni način kao u jedinorodnog sinu. I mi danas da vjerujemo, i sestre, da kad budemo primali tijelo i krv, kad se budemo pričašćivali, da ulazimo u zajednicu, u svetu, moćnu, životvornu zajednicu, besmrtnu zajednicu sa besmrtnim Bogom našim. Kome se... Poklonimo koga proslavimo i danas, proslavljajmo u sve dane života naša. Kao jedinog istinitog Boga, Otca i Sina i Svetoga Duha, ko me ne preslava, vjekova, vjekova. Amin. Amin.